ez a beképzelt vándormadár, akit magán kívül nem érdekel semmi másban, menj csak bele, a szót. Mit keresik? Fialai János vagyok. Mit fogadtak velem? Kíváncsi sem a helykeves és a jobbítószerték fajtája. Elmegyek képzelt árbozkos 061-489-099-9 és 0630 677 még egyszer, 061-489-099-9 és 0630 egészen fél 1ig, akkor felhívom Ugi Attillát, emlékezetem szerint akkor hívom fel. A falnak fejjel rohanhatok Istenekkel hadd a kozomban A csillagokba nem írthatok soha el Gyeritok, gyeritok, falaporba hullott rét. Nézem a híreket, és az van a fejemben, hogy hát egyfelől szeretnék Török Gábor lenni, másfelől pedig nem szeretnék Török Gábor lenni, szóval Török Gábornak van valamilyen... Um, Hát erre a jó szó. Ha mond valamit, akkor, vagy ír valamit, akkor úgy gondolják, egy ilyen László lesz belőle, hogy akkor azt meg kell örökíteni. Tehát, mint hogyha a Delfoi Józsdában lennénk, de úgy, hogy a Delfoi Józsdában, ami elhangzik, azt nem lehet figyelmen kívül hagyni, akkor sem, hogyha az komplet marhaság. Ami a 14 éven oliaknak nem való Nem tudom, hogy erről mit gondolnak hat 0999 És 06 30 677 Mulandó a gerikó, gerikó, bulandó, ticsőség Gerikó, gerikó Valaporba hullott Mulandó rég gerikó, gerikó, bulandó, Deje-se, a mondom a további beszélgethetünk belélt vagy akár miről. úgy ment, hogy önöknek is voltak gondolataik. Nagyvárosi bez üngődbe születtél, úgy vívlak, motorizád nemzetén, biztosított, hű és bőrne a drág, életed csak rohanás hajza a pénzután! Akkor mondom a következőt: Az eduline éja, de valójában a 24.hu é az érdem. Részvét nyilvánítás helyett szigét nentekető levelet küldött a veronai buszbalesetben érintett buszos cég vezetője meglehetősen furcsa állításokat is tartalmazó levelet néhány héttel a tragédia után írták. És erről a 24.hu talán tegnap számolt be. Írtam a szerzőjének. Nevezetesen Mázsár Tamásnak Aki volt olyan szíves és elküldte Azt a levelet Amelyel egyébként ő rendelkezett Ez maga nem igazán levél formájú De itt van előttem És immáron nem pontokba szedve Hanem az egész Ha nem veszik rossz néven Ez egy felesleges mondat volt felolvasnám. Hey! A baleset és a katasztrófa néhány másodperc alatt következett be, mégis fontos mozzanatok különíthetők el, ezek mindegyikéhez feladat fűződik. Egy, a sofőr elaludt, a busz a korlátnak sodródott ezért helyt áll a biztosítóin, pedig országos kampányt indítok az elalvás okainak kiküszöbölésének érdekében. Meglepően egyszerű dolgok tudnak jót tenni, például a kékfény a vezetőfülkében alvás minőségmérő applikáció mobiltelefonon. Írja a busztársaság embere Kettő a szalakkorlát feltépte a busz oldalát Kampányolok annak érdekében a járművek méretéhez és sebességéhez Arányos szalakkorlát készüljön Három a lámpa oszlop túlságosan közel volt a szallakorláthoz A kitölt oszlop helyén Ívfény keletkezett, felgyújtott A kifröcsögő gázolajat Pontosan azt olvasom ami van írva Tehát hogyha neten az magyartalan Akkor azt is követem Kampányolok annak érdekében, hogy szalakkorlát rugalmassági zónáján kívül legyen. 4. Amint hogy azért is harcolni fogok, hogy a hídoszlapokat megfelelő távolságban is védelemben legyenek. Öt, Már forgatjuk azt a tájékoztató filmet, amely induláskor felkészít például az üvegtörő kalapácsok helyére. Ha ezt látják, biztosan többen megmenekülnek. Fontos látniuk az egy baleset, hogy a sofőr elalszik, a busznek is odródik a szalakorlátnak. A katasztrófa lépései azok, hogy a szalakorlát széttépi a busz a lámpahelyén keletkező i lámba borítja majd az oszlop szétszúz. Ez a három pusztító esemény az autópálya kialakításának hibája. Ezért szeretném önökkel összhangolat az autópálya üzemeltetőit is bevonni a felelősök körébe. Részben azért, mert változatlanul építették vissza ezt a veszélyes szakasz, részben pedig azért, mert károk megtérítését várjuk tőlük. Elemezhetném most mind az öt pontot, de részint erre a felkelt Jancsira, ami egészen más módon működik, mint a kejfej Jancsi, bár sok mindenben emlékeztet rá, a meleg miatt... Amiatt, hogy már 9 óra múlott 6 perccel. Önökre bízom, hogy telefonálnak-e vagy sem. Most a levelet még egyszer elolvasnám fel belélt, hogy ez a teljes levéle, vagy csak a, az a része, ami közölhető. Bozsára még egyszer köszönöm, hogy elküldte. 06148909999 és Egy, Figyelek, ha van mire. terep a klinikáknál ismét valamiféle üzemzavara volt az ajtóknak, hogy ezt is fakocka okozta, vagy tényleg volt-e bármi, az nem tudok és nem is akarok hozzászólni, mert ennyi információ birtokában vagyok, hogy a tegnapi eseményt követően tette bárki ellen bármivel kapcsolatban feljelentést a BKK, nincs róla információm nulla és 7 7 1 1 1. A metróra száll, sem vették. Az a talajról a síkér kutyádok Jó péntér, elmehetett volna ha, ha, ha, ha! Rá az italról. Nem értem miért ez te szabadon nem. Így ora nevestni, te szabadon nem. Nem értem miért ez te szabadon nem. Így ora nevestni, ez te szabadon nem. Hajrá! vagyok én adásban vagyok, ön nem is amit mondok, azt olvashatom, hiszen az újpesti naplóban is benne volt hogy benne van. További információt Csomortány Judit Réka. Megmondjam a telefonszámát, hogy megtalálja. <gül> <gül> Jó, nagyon szépen köszönöm. Viszont hallásra. Winter Montel Zsoltot nem hallották. 06148 egy 0630 egy szívesen veszem, ha belefolynak a műsor elkészítésébe, vagy ha az elkészítésébe nem is, de hangilag jelen vannak. 0,6 és 06 sportügyekkel kapcsolat Államtitkár. Ez nem volt túl magyar, de fejből mondtam, és meleg van, nézzék el, vagy ne nézzék el. Tehát az a hölgy, aki ezért felelt, ennek mondott egy olyan mondatot, amelynek azt a jelentőséget tulajdonítják, hogy miten állítólag azt mondta, hogy az úszósövetségben is, vagy csakot vagy nem tudom, megfelelő rész aláhuzandó szakmai vezetésnek kell lennie, ebben többek azt látják, hogy Bínez Gustav sorsa megvan pecsételve. Kicsit megkésve bár, de a heti válaszban a Tamással készült interjút. Nem sokkal ezelőtt halára dicsértem a heti választ, hogy ilyen fantasztikus írások voltak benne. Hát ez a múlt heti, ez túlságosan nem hozott izgalomba, beleértve a Tamással készült interjút, aminek a végére az X-et is ki lehetett volna rakni, hogy hirdetés, csak tudnám, hogy kit reklámozott. Tehát az, hogy Merkeli Béla, ha igaz, hogy olyan mértékben alázatos a szívgyógyászról van szó, hogy képes volt vízilabdázóknak a körmét levágni, tehát, ezt, tehát ha ezt műsorban mondta volna nekem Gyárfás Tamás, én biztos megkérdeztem volna tőle, hogy milyen szituációt jöhet. Tehát hogy, hogy jött létre egy olyan szituáció, hogy Merkeli Béla vágja le valakinek a körmét, de ezt a heti választ nem tartotta fontosnak. Választ adni ne akar még ma Gondolkozz rajta, hogy a világról elmondott szó Nem mindig jó, elég lenne tán egy őszintes szó Választ adni, kérlek ne akarj még ma Mert szavakkal túl nehéz, egyszer majd megértennéd Ha egy gondolat merész, És a szavakba öntenéd Vigyázz a józan ész Szótlan a bölcsesség Választ adni Ne akar még ma A gondolat benned él Kimondanád, a de nyelved az fél A gondolat benned egy fény Vilincs a setétség Választ adni Kérlek, ne akarj még ma Mert szavakkal túl nehéz Egyszer majd megérted miért Térben állva Csak térben állhat Térben áll... Ma harmadika van, tegnap először számolt arról be a heti világgazdaság, hogy több ezer köbméter építési hulladékot borítottak le a Kapos újlaki erdő szélére. A helyi önkormányzat feljelentést tett, hallgassák végig ezt a történetet, és ha gondolják, akkor tegyenek fel olyan kérdést, amit én is feltennék, de ma nem fogok. A Kapos Újlaki Erdő Szélére hordták a felújítás alatt álló Kaposvári Csikigelgész Színházbontási Hulladékát. A több méteres törmelékhalommal egy vízmosás kezdtek feltölteni, számolt be a Kapos T-hírblog alapján kedden az RTL híradó. Több méter vastagon borították be, és az Erdő Szélét Kapos Újlakon, de az odavezető úton is elterítettek építési hulladékot. Kovács Jenő Kapos újlak Polgármestere hétfőn, tehát ezen a héten hétfőn, rendőrökkel ment ki a helyszínre, amikor a fuvaros cég emberei megpróbálták eltűnt a Sittet az útról. A rendőrök leállították őket. Már ezt a szituációt valaki egyébként Timár Péterrel vagy Bacsó Péterrel felfestetné nekem egy pannóra. Még egyszer kovasi Jenő kaposújlak alpolgármestere hétfő rendőrökkel ment ki a híszébe, amikor a fuvaros cég emberei megpróbálták eltüntetni a Sittet az útról, amely tehát az úton is volt, a rendőrök leállították őket, hogy ez vajon hogyan zajlott. Van rá verzió? Az alpolgármester egyik munkattól tudta meg, hogy a Kaposvári Csiki Gergely színházból hordták oda a törmeléket, mert ugye a törmelék egyébként nem mutatkozott be, pedig a Kapos újlaki önkormányzat biztosan nem adott erre engedélyt. Amikor az interjút készítették, elhajtott a stáb mellett, ez a legjobb része, a legfurább, de nagyon szürreális. Na még egyszer! Amikor az interjút készítették, elhajtott a stáb mellett a fuvarozó cég vezetője és a kaposvári főépítész. Kérték tőlük, hogy álljanak meg, de továbbhajtottak. Szerették volna megtudni tőlük, miért voltak az illegális hulladéklárrakónál, de később is hiába keresték őket. Na még egyszer... Amikor az interjút készítették, elhajtott a stár mellett a fuvarozó cég vezetője és a kaposvári főépítész. Kérték tudjuk, hogy álljanak meg, de tovább hajtottak, tehát azt úgy látják, hogy tehát először is, hogy mit keres a fuvarozó cég vezetője és a kaposvári főépítész, akkor megismerik, akkor megpróbálják, megpróbálják őket lestoppolni, de ők nem állnak, meg is később se elérhetők, és tudtam al, azóta se. Az erdő, a törmeléket vitték magántulajdonban, a úgy pedig közterben felíták az erdő tulajdonosát, aki azonban állított, téves számot hívott a riporter, amikor meghalott, honnan keresik. Tehát egészen addig azonos volt, aztán amikor meghalott, hogy honnan keresik, akkor értele rájött arra, hogy skizofréniában szenved, és legalább két személy benne, a Csiki Gergely Színház épületét kedden is bontották még, tehát ezen a héten. Az egyik szányát újjáépítik, amelyet még az 50-es évben húztak fel. A megbízott önkormányzat a kivitelező a Záév Zérték. Utóbbi cégtől mindössze annyit közöltek, ők nem kérték az alvállalkozótól, hogy a kapos újlaki erdő szélére horgyasített, lehet, hogy önként is dalolva tették. A rendőrség a kapos újlaki önkormányzat feljelentése után vizsgálatot indított az ügyben, a kaposvári önkormányzattól az híradó kérdésére azt válaszolták, a színházi bontásból származó hulladéknak a városi inter hulladék. Inert, bocsánat, inert hulladék lerakóban van a helye. Az mi az az inert hulladék? Valaki telefonáljon be és mondja már el, hogy mi az az inert hulladék lerakó. Várják, várják a rendőrségi vizsgálat eredményét tették hozzá. A városi inert hulladék lerakó, az addig beírom a Google-ba, mert nem mutatnak túl nagy aktivitást. Inert hulladék Nos, mondom, az inert hulladék fogalmát a gyakorlatban egy jogszabályi definiál definiálatlanság miatt leginkább építés és bontási hulladéként kitermelt földként, vagy sitként szoktuk elegetni, A jogszabályi definíció 2001-ben megérkezett. Nos, ez. 0614890999 és 06 Figyelek, ha van mire Szeretném örömmel tudatni önökkel, hogy az NMHH. A Magyar Média menet, Mene Mecenatúra program keretében 75,6 millió forinttal támogat egy éven át a Média Tanács. Tehát 28 rádió is szól normálisan a mondat. 28 viszont összesen 75,6 millió forinttal támogat egy éven át a Média Tanács és a támogatásban a civil rádió is szerepel talán a rádióban valaki meg tudja mondani hogy melyik műsorral, ha nem, akkor csak szeretnék örülni annak, hogy ez a rádió, vagyok kapott a médiatanástól támogatást ettől teljesen függetlenül Más ügyben az a döntés született, amire a médiatörvény egyébként lehetőséget ad, hogy valamely tervezett tranzakció tekintetében, tekintetében az abban érintettek, még akár a fúzió létrejötte előtt, kikérjék a médiatanás véleményét. Abban a kérdésben, hogy a tervezett összefonódás sértheti a sokszínű tájkozódás jogának érvényesülését. Nos, a médiatanás megvizsgálta az AVALÜ, ha így kell ejteni, mindesetre beszézem, AVALUE e befektetési KFT előzetes szakhatóság állásfoglalására vonatkozó kérdés. A lapkom kiadó ZRT-vel történő összefonódásról, amelyet jóváhagyott. Amennyiben a meghatározó körülmények nem változnak, meg a Médiatanás ezer állásfoglalása, ez tök jó. Tehát nem ezen állásfoglalása, hanem ezer állásfoglalása és senki nem javította ott ki az LMHH-ban. Nos, olvasom. Amelyben a meghatározó küldmények nem változnak meg, a médiatanács ezer állásfoglalással kiadástól számított 6 hónapig nem csupán az összefonódásban érintett feleket, hanem a gazdasági versenyhivatalt és a tanácsot is köti. Az összefonódás tényleges engedélyezése az előzetes szakhatósági állásfoglalás figyelembevételével a GVH hatáskörébe tartozik. Hát ezt értse meg mindenki úgy, ahogy akarja az egyébek közt a Bors című lapot is illeti, és ez az a v a -L -U e Kft. mögött tudva levő, vagy nem tudva levő, de akik ehhez értenek, egyebek közt Endi Vajnát védik felfedezni, nem vélik, hanem felfedezték. 06 148 9 099 és egy hat egy én egészen augusztus végéig, amíg ez a kísérleti periódus tart, már nem, tart, nem teszem azt lehető, hogy itt kínos percet legyenek abból adódóan, hogy nem telefonálnak, tehát vagy zene szól csak úgy, vagy én kitöltöm szöveggel, Rövédesen felhívom Ugi Attillát, most pedig elmondom, hogy szintén milyen döntés született. Most a helyt adott a tanás, mármint a tanácsa, annak a kiegyensúlyozottsági kérelemnek, amely szerint a TV2 június 4-i tények hírmű sorának ma van a Nemzeti Összetartozás Napja című, a kormányzó pártok véleményét is ismertető összeállítása nem tartalmazta a jobbik releváns, hiányolt, ellentétes és rendelkezésre álló véleményét. Értik, van ilyen, hogy kiegyensúlyozottsági kérelem. És ezzel nem tett eleget a kiegyensúlyozott tájékoztatásra vonatkozó törvényi követelményeknek. A médiatanás felszólította a szolgáltatót, hogy a törvénysértő hirdással azonos időpontban tegye közzé a médiatanás döntését, vagy az erről szóló közleményt, vagy egy a lehetőséget a jobbik Magyarországét mozgalma álláspontjának megjelenítésére. Önök szerint melyik fog bekövetkezni? A kiegyensúlyozottsági kérdésekben a médiatanás a törvény értelmében csak kirelemi járhat el, az egyedi ügy elemeit megvizsgálva. Vagy ezt miért fontosnak? Nem tudom, de ezt ezek szerint valaki kérte. Vagy kikérte, az viszont biztos adatvédelmél nem lehet megmondani. Tovább menve, vagy egy helyben áldogálva alkalmas volt a civil aktivisták a személy és nem tartotta a az emberi méltóságot a karc FM Április 25-én sugárzott és másnap megismételt palálbercén műsorszám a média döntése szerint az állampolgári bejelentésre indult hatósági vizsgálat eredménye alapján. A egyensőzotsági kérelmén még azt se írták, hogy állampolgári kérdelem bár mindenki állampolgár leszállítva a jogi személy. Tehát a megismerte Paláberi címűsországon a média döntés szerint az állampolgári bejelentésre indult hatósági vizsgálat eredménye alapján a rádiónak összesen 400 ezer forint bíróságot kell fizetni. hogy ez az összesen mit jelent? Ez ugye az összesen azt jelenti, hogy a kisebb tételek, amiből 400 ezer forint adódik össze, de én ezt nem tartom valószínűleg, de most emiatt nem hívom fel a média tanácsot. Közé kell tenni egy közleményt, ezt egy sikerült, tenni egy közleményt, és el kell távolítani az említett médiatalkalmat az internetes oldalát, de minden meg fogom nézni, hogy nem béletlen arról van ez szó, hogy a nyomtató leszett az utolsó betűt, és akkor a médiatanás ezen állásolása van, és nem ezer. A Miskolci közösség, jó, ez ennyi. De most megnézem, hogy én vágtam elem, mert akkor nem poénkodom olyanon, ami egyébként nincs. Amíg én itt keresem az igazságot, addig is hívhatnak 06148909999 és 0636771161 ma, 2017 augusztus 3 van csütörtök és 23 perccel múlott reggel 9 óra. Topulnak az agyak, élesek a kések, sűrű a levegő az olcsó sört a gátor, van már. Ekké baszott világból Gyorszor, a munka, gyorszor. Mondtam úgy, hogy ami is a 14 éve a nem való Jó. Ezen állásfoglása és nem ezer. Nem tudod, miért, Levágta a nyomtató nem ezer, hanem ezen. Ami befolyik, az röntök kifojik. A világos örtől savanyú a szád, nem ígéri senki. és a kelt is kellő számú ellen írtak. Jó reggelt! Nagyon le fogom tolni a nyomtatót. Én léprementem az NMH, tud magyarul. Jó reggelt! Mondom, jó reggelt! Szép jó reggelt kívánok, fiala úr! Én sok évtizede vagy voltam önnek a hűséges hallgatója nagy örömömre szolgált annak idején a hazánkban első kereskedelmi stílusú rádió aminek ön élharcosa volt és hát, hát kereskedelmi rádióban élharcosnak lenne ez nehéz, de figyelek, igen Jó. na, tehát nagyon hosszú ideig hallgattam önt, aztán megmondom őszintén az előző adón a csatornán a műsorát ami fél 10 tíz tízig volt azt is sokáig hallgattam de aztán besokaltam ezektől a Ugi Attila és társai vendégeskedésétől, és egy ideje nem hallgattam önt, most örömmel megtaláltam a civil rádió, mert azt is szoktam hallgatni, de hát elkeserítő, hogy itt is felbukkan Ugi Attila. Jó, azt kérdezem öntől, uh, itt álljunk meg egy pillanatra, ugye... Um, talán emlékszik rá, hogy az, az önkormányzatokkal való együttműködés, mint hogy egyébként említette volna az állami autópályák kezelőt, vagy az állami autópályával való. Mind emlékszem. Uh, ugye ezek mind úgy jöttek létre, hogy kiderült, hogy ezeknek van mondandójuk, ezeket úgy nem tudják elmondani, hogy szeretnék, vagy egy olyan speciális közegnek, mint amilyen az én hallgatóságom volt. Én pedig nem mondtam ellent. 2000-ben, amikor én eljöttem a Magyar Rádiótól, akkor emlékeim szerint a Budapest Rádiónál egy olyan szerződést kötöttem, amely talán, de nem vagyok egészen biztos benne, 600 ezer forintos fizetésem lett volna 2000-ben, mármint októbertől, ami azért barátok közösen tekinthető egy alacsony fizetésnek. Sportáci. A Magyar Rádióban kerestem ennyit, különböző dolgokból jött össze ez a pénz, elsősorban egyébként két okból, azért mert az ennyi címűsorom az egy napi műsor volt, és a norma, az akkori norma fizetési rendszere a Magyar Rádiónak esztette és hát a Kaliszor Rádiós jövedelem a szintén igen jelentősnek volt mondható, további eleme is voltak, de nem részletezném. Nem akartam kevesebbért eljönni, hogy miért jöttem, mert ez egy hosszú bonyolult történet, ez nem vonatkozik, ez most nem tartozik ide. A Budapest Rádió nagyjából egy évig bírta kifizetni kisebb-nagyobb csúszásokkal ezt a pénzt, és valójában azt követően, ha nem is azt mondták, hogy legyen kevesebb a pénzem, de... Az, elé, a, tehát az, az történt, hogy, hogy egy olyan anyagi bizonytalanság állt be, és akkor ez még egy másik fiala János volt. Sok szempontból rettegtem, hogy nem tudom fizetni a gyerektartást, ez a szokásos gázszávla, és hát ugye itt volt az a lehetőség, hogy együtt lehetett működni olyan nagy cégekkel, mint a Nemzeti Autópálya, vagy az Állami Autópálya kezelő. Ugye ez valamikor 2002 után kellett, hogy legyen, hiszen abban a Fidesz érában, ott 2002 igazi sok sót nem nyoltam, megfügget attól, hogy később azért ez már másféleképpen működ. Működött. Ezek a cégek mind maguk határozták meg azokat az összegeket, amelyekkel én rendelkezhettem. Ráadásul a Budapest majd később a Pont Rádiót valójában nagyon sokszor én finanszíroztam, mert a szerződéseknek csak egy részét kötötték velem, a másik részét a rádióval kötötték, annak valamilyen jutalékot kellett volna fizetnie, de azt gondolom, vagy úgy emlékszem, hogy ebben nem járt mindig élen. De nem akarok olyasmit mondani, amire nem emlékszem pontosan. Valamikor 2005 2006 tájékán tűntek fel az önkormányzatok, előbb a, a Hunvaldáltal által vezetett a hetedik, majd a web által vezetett, hatodik, majd Ugi Attila, Elődje, ha egyáltalán van valakinek, elődje a 18. keresőben, Mester László. Mindegyik önkormányzattal megállapodta, mert azt mondták, hogy ő nekik fontos, hogy eljutassák azt a, mind azt, amit gondolnak a világról, beleértve, hogy részint az ellenzéki, részszint a kormánypárti sajt, és permanensen azt, amit ők üzentek egyben lehetővé tették számomra azt, hogy az összes kényes kérdésben mindegyik önkormányzatak volt kényes kérdése, tisztázhassák azt, vagy tisztázhassam azt, ami egyébként tisztázandó, tehát nem kellett fényesre nyalni az ő valagukat, illetve ha ezt megtettem, akkor ők ezt ebben a formában nem igényelték, de emlékezetem szerint egyik szerződése így valósult meg. Ezek ugye megszűntek, részint felbontottam őket, mert nem akartam hülye helyzetbe kerülni. Már akkor is megszólták a ház elejét, később pedig Bácskai János volt az első, majd jött aztán a, a, a Wintermantel Zsolt, aztán lett a Zugi Attila, aki fölbontotta a 18. keretet, majd újra megkötötte Papcsák Ferencsel a rádiókötött szerződés, mármint a Q, azt én hoztam tető alá, de a finanszírozásban akartam segíteni, és itt tovább, és itt tovább. Én 2000 tehát én egy ideig kaptam fizetést, talán 2005 vagy 2006 óta egyetlen árva fizetett. Tehát soha nem kaptam a rádióktól pénzt. Azt kérdezem öntől, hogy miközben tarhálásnak tartotta a hallgatóságom egy része, amikor ugye téglajegyeket eh, jegyeztettem abból adódóan, mert a legkülönbözőbb gondjai voltak a rádiónak, eh, hogy mit felett volna tennem? Tulajdonképpen most ez a néhány perc alatt megerősödött bennem az, hogy jól tettem, hogy tárcsáztam a számot, és próbálok önnel szót váltani, ugyanis, hát, mint említettem, az előbb nem akartam mondani, de hát ez már nem reklám, tehát a Kalipszó Rádió volt az tulajdonképpen... De a Kalipszó Rádióban én az államtól kaptam pénzt. Amikor jó, jó, de akkor, tehát eleve ön, mint, mint a János ott, ott az én szemembe, meg a fülembe. Én ezt értem, de most arról beszélgessünk, amit ön felvetett. Jó, de tehát, tehát én tulajdonképpen lehet mondani, hogy tapadtam önhöz, de szóval Megértem, hogy gazdasági okai voltak hosszú távon, és kényszerhelyzet. Nem volt kényszerhelyzet, nem volt kényszerhelyzet. Egész egyszerűen én semmi kivetnivalót nem találtam benne, kérdezni bármikor lehetett. Azt belátom, hogy nagyon sokszor én is hülyén éreztem magam korábban, de igyekeztem mindegyik vezetővel úgy beszélgetni, hogy azok fővárosi relevanciával is bírjanak, és ne az Erkel utcában a lakók hallgassák azt, hogy mivel az Erkel utcában, mert nagy valószínűséggel tényleg nem érdekel senkit vagy csak az Erkel utcaiakat. De ezek a beszélgetés Egyébként, amikor a Verókékkal volt, akkor egyébként alapvetően a Fidesz volt ezen kiakadva, a hallgatók kevésbé. Én abban, amikor az önkormányzatokkal való együttműködést láttam, alapvetően a hallgatóságomnak azt a szekértábor logikáját kellett megértenem, mely szerint egyébként Fideszes városvezetőkkel nem beszélgetünk, hiszen említette Karácsony Gergelyt, és azt kell, hogy mondjam, hogy én megértem ön, de nem nagyon tudom. Értem ön, de megértem nem tudom. Kapcsolja a rádiót ezentúl is, viszont hallásra. Nekerek a í jó a farkába haom síradigigada legvidám a bankok A ahhoz felirat leg Nekián foljon haúsak bír! Kúszik a jótékony máhol Nem akarok tudni erről a világról Jó lenne együtt röpödni a szárban Az ember mégsem lehet olyan, mint az állap Jó lett A műsorban a 18. kevetőnkormányzat támogatja Érdekes lett volna önt összehozni az előző hallgatóval De azt gondolom, hogy nem lett volna sok teteje valaki örült, hogy felfedezett ismét az ételben, hosszú, bonyolult, de ismerős történet, és mondta, hogy itt is sajnálja, sajnálta a tapasztalja, hogy rövidesen Ugyeatilával lesz beszélgetés, és úgy előjött az én önkormányzatokkal való együttműködésem. Én pedig elmeséltem az illetőnek, hogy 2000 után hogy alakult az életem beleért, vagy 2000-ig egy nagyon tisztességes fizetést kaptam a magyar rádiótól, és egy nagyon tisztességes fizetésért szegődtem el aztán a Budapest rádióhoz, amelyet. Nyilvánvalóan a bevétel hiányában, vagy hiányából adódóan nem tudott fizetni a Budapest rádió. Ugye ez egy 17 éves, lassan 17 éves történet. És valamikor 2002 után, a megyesi kormány megalakulása után vált olyan olyan, olyan elviselhetetlenni a helyzet, másrészt másik oldalon lettek jelentkezők, hogy én egy, elkezdtem együtt dolgozni az állami szférával, mert ugye az én méretem, Habár egy eléggé meghatározó hallgatósággal és hallgatottsággal rendelkeztem, de azért szabad szemmel, ahogy ezt szokták mondani, szabad szemmel, jól látható közönséggel, már csak az is tudom, hogy rendelkeztem el vagy sem, hiszen soha egyetlen rádió nem pazarolt hallgatottsági mérésre pénzt. Így csak azt lehetett látni, hogy egy viszonylag befolyásos közeg hallgat, egy része hallgat, a másik része hallgatott és támogatott, és ennek a lehetőségét meglátva, abból adódóan, hogy ezt a bizonytalanságot, ami a kifizetésekből adódó, Egyrészt nem bírtam jól, másrészt meg nem álltam ellen annak a lehetőségnek, hogy együtt dolgozhassak. Berész egy feltételeket szabott részint az állami partner részint, én vagy az önkormányzati partner. Megmondta az önkormányzati partner, hogy mit szeretném, pedig azt mondtam, hogy fényesen nem fogom nyalni az ő valagukat, senkinek, se a szerencsejátékertének, se a, az állami autópályának, se a NIF-nek, se senkinek, se semmilyen önkormányzatnak, és senki nem voltak egyébként ellenállt. És akkor azt kérdeztem a hallgatót, hogy ő valójában ebben mi kivetni való talál, és akkor ő elkezdett hátrányítani és másról beszélni. Én pedig azt mondtam, hogy hát én is nagyon utáltam régen azokat a beszélgetéseket, amelyek önkormányzatokban mondjuk az ülői útról beszéltek, és aki nem az ülői úton lakott, hát az egyáltalán nem mutatott érdeklődést, de az összes beszélgetésben megpróbáltam megteremteni annak a lehetőséget, hogy annak fővárosi vonatkozása legyen lévén egy fővárosi rádióban dolgoztam. Másfelől pedig, hát akik ott éltek, azok mutattak ez iránt érdeklődést, és hát a finanszírozás kérdését pedig valahogy meg, lehet, meg kellett oldani. Én pedig azt mondtam neki, hogy mint például most Karácsony Gergelyt említette, hanem önt említette, illetve más olyan önkormányzatokat talán, ebben nem biztos, hogy nem szeretnék tendenciózos lenni, hogy hát ha egy szekértábor logikán alapul, akkor én szekértábor logikán köszönöm szépen nem szeretnék válogatni az önkormányzatok között, különös tekintettel arra, hogy például mi sorsunk, vagy a mi kettőnk története mennyire szép történet a, a, a szerződés felbontástól a szerződés megkötéséig, mert ha valaki azt mondja, hogy egyébként őt a 18. elett olyan mértében nem köti le, mert az 5 katodik, 7. 8 lakik, akkor azt megértem. De amikor más vonatkozásokkal jön elő, akkor csak szerettem volna megosztani, hogy a mi ketünk beszélgetés előtt milyen tartalmú beszélgetés zajlott. Igen, ezek ez szerintem örök filmek lesznek. Tehát nyilvánvalóan, ha valaki, valaki kedveli Féle Jánost, kedveli a stílusát, kedveli azt, hogy próbál műsorvezeti problémát felvetni, illetve a probléma felvetésen keresztül valami olyan beszélgetést, ami mindenki számára izgalmas, és amikor a beszélgetésnek vége van még hogyha az adott kérdéseken nincs is megoldás, de azt lehet érezni, hogy ebben a abban a világban, ahol azért alapvetően, hogy mondjam, sokkal inkább bulvárosabb témákat szoktak feldolgozni, mint, mint komolyabb témákat végre van egy érdekes beszélgetés. Lehet, hogy ők akár a szekértából logikából kiindul, akár bármi másból, de mindenféleképpen szeretnének. Mondjam, olyan témákat hallani, és olyan végkicsengéseket hallani, amelyek, amelyik az ő... Jó, de most csak bátorítani tudom, hogy hajrá telefonáljanak bet, akik 18. kelet ügyében akarnak bármit is megtudni. 061 489 és 7 7 1 1 1. a más, az egyik biztos nem működik, mert azon a polgármester van, és mindjárt bizonyítandó az, hogy mennyire csak és kizárólag pozitív ügyekről beszélünk. E, hadd idézzen fel azt a történetet, amiről egyébként négy szemközt már beszéltünk, de ilyen sok szemközt vagy sok fülközt nem, Ugye előttem van egy 2016. október 21-i híradás, élő történelmúrák, irodalmi estek és iskolai versenyek mellett a 18. keleti önkormányzat három pályázaton indult az 1956-os forradalmi szabadságharc 60. emlékévében. A programok már idén tavasszal elkezdődtek, és 2017. tavasszáig folytatódnak, mondta Galgóczi Zoltán, alpolgármester. Három projekt jött létre, a Mansfeld Péter pályázat, a Büszkeségpont projekt, valamint a Sinkovics Imre -e pályázat. Ezeket most hosszan felolvashatnám, de ezzel most itt nem töltöm a drága időt. 2017 az 1956-os forradalom és szabadsághar során elhúnyt és a megtalálása során kivézett Pesternitörlis és Pestzentibrai hősöknek állít a Helyrik Károly téren létrehozott 1956-os emléklikléket. A tér és az emlékmi június másodikai felavatásán Lomnisi Zoltán a legfelső bíróság korábbi elnöke meglemlékezésével elmondta, hogy 56 nem nemcsapán a Korvin között és a Belváros egyéb ismert harctelei jelentik, és szerintem ön egy ilyen slankított képen, mert hogy egyébként nem így néz ki, nem Lomnisi Zoltán mellett áll az urat, nem ismerem, vagy nem ismerem fölül, akár a Kucsák László, akár a Galgóczó, a polgármester a harmadik pedig, ugye már két pont között lehet egyenes húzni, de ezt nem nagyon lenne indokol, de két héten belül Hassan Zoltán Tollából jelent meg a 444.hu-n egy írás. Egy videóval aminek nincs hangja, vagy legalábbis én nem tudtam megnyitni, amit nem a pont, hanem egy 18. keleti lakos készített. Alig másfél hónap alatt teljes győzelmet aratott a természet a szándék felett, szerint a 18. keleti park azokra emlékeztet majd, akik a legszentebbet, az életüket is hajlandók voltak feláldozni a magyar szabadságért, és mindent megtettek az ország függetlenségért, és mutatták egy olyan állapotú emlékparkot, amiben a cím így szól, júniusban adták át az 56-os de már is legyőzte a parlakfő és a gyom ön jön. Kétségtelen nincs mit szépíteni a történeten. A, gyakorlatilag annyi történt az ügyben, hogy azóta természetesen mindenki megnyitkatására jelezzük, hogy ahogy meg tudtuk, a következő napon rendbetettük ezt a történetet. Ez egy tipikus menedzsment, vagy vezetési probléma volt a Városgazdánál, ahol a kertészeknek megvan a mindennapi útja, hogy hova, miképpen és hogyan mennek nyilvánvalóan annyi hozzátartozik ehhez a történethez, ami nyilván nem túl szép történet, és én nem szeretnék össze összeesküvés-elméletet kreálni, de ugye, ha ilyesmit lát egy állampolgár, akkor azért az a 10-9 polgármestert hívja, és viszonylag életszerűtlen, hogy a 44-et, de... Itt például szívesen benném az emberek telefonját, mert uh, én nem rajongok, önért nem rajongok a Fideszért, de ennek semmi köze nincs ahhoz, hogy ez ember egyébként azt gondolja, hogy egy hétköznapi problémát az, előbb, az, az, az, az elején az ember annak jelzi, aki ez kompetenciáját tekintve tartozik, és aki egyébként az ügyben gyorsan el tud járni. Lehet a médiához is fordulni, de hogyha ez például egy személyes ügy lenne, és mondjuk ön valamit kifogásolna az én tevékenységemben, és a főnökömhöz fordulna, én az biztos rossz néven venném. Nem biztos, hogy mindenben analóg a példa, de nem biztos, hogy annyira kívül esik. Tehát például ezt a logikát én közelebb találom, de bármi. Tehát ez lehet egyébként a korábbi csak népszava, magyar idők, aki a médiához fordul, elsőként, mert hogy ön azt mondja, hogy önökhöz nem fordultak, ezt tegyük hozzá, az más gazságokra is képes, a szó szoros vagy a szó átvitértelmében. Menjünk tovább. Igen. Jó. A másik történet az az, ezzel kapcsolatban egyébként, hogy az történt, hogy a, a ez egy félig kész emlékfigyelő, tehát. Azt, amit a pályázaton nyertünk forrást, azt elkészítettük, és ennek egyébként pontosan azért, hogy a környéken élők igényeit ki tudjuk elégíteni, és ne csak egy emlékéget legyen, hanem legyen egy játszópark, illetve egy fitnesspark, mellette a pályázatot nyújtottunk meg. Ennek az elbírálása jelenleg még zajlik, és ameddig ez zajlik, addig pontosan nem tudjuk, hogy melyik lesz az az irány, mert ugye a pályázaton vannak kötelezettségei, de ha nem a pályázatot teljesítjük, hanem a saját erőből fogjuk folytatni, akkor egy más irányba más tovább ezért nincsen még kész alatta az öntözőrendszer. De az öntözőrendszer nincsen kész alatta, ezért a kollégáim az időjárása való tekintettel egy éjszakai locsolási kört indítottak el ezen a területen, tehát hogy délután, este, naplemente után érkeznek oda, és akkor kezdik el locsolni a parkot, hogy azok a növények nyilvánvalóan ne olyan formába kapják a vizet, mint amivel az ember a teljáját szokta készíteni. Most a a könnyeken élő állampolgárok ö, akkor be tudták jelenteni, ö, és tiltakozásokat tudták kifejezni, hogy az éjszakai vízcsopogás az őket bizony zavarja, meg az éjszakai munkavégzés, és ezért a, a városgazdának a munkatársai áttértek a napval történő bocsolásra, illetve annak a... a, a nappal történő gondozására a térnek, és nappal mentek oda vízzel gocsolni, aminek részben a hatékonysága az olyan, mint amit azon a videó látni lehetett. Másrészt meg nyilván a munkavégzés, amelyik ilyen nappal történik, ha egyáltalán megtörténik, az sokkal kisebb, mint amit este vagy éjszaka délután... 06148 és ha bármit akarnak ehhez hozzáfűzni. Azt kérdeznék, Csak egyet nem mondom a zárásként, hogy ez nem menteketőzés, meg nem... Nem is gondolnám, e hogy az lett volna. Mert hibázott a városgazda, tulajdonképpen én is hibázottam. Jelezte éven, hibázott, a városgazda, vagy ön a 444.hu-nak, hogy tudomásul vették az üzenetet, és cselekedtek, illetve a 444.hu beszámolta az új helyzetről? Mi jeleztük, akik hozzánk kérdést intéztek, illetve kiadtunk egy közleményt ezzel kapcsolatban, nagyjából azzal a tartalommal. És a 444.hu hozta? Cérjük. Nem, nem hozott senki semmit. Nem, mint, hogy hozta a, a, az internet? Nem, nem, nem. nem, nem, nem, nem. Várt, a fejlődéssel. Ahogy szokták mondani, más, mert ugye a két évenek semmi köze nincs hozzád ezt a beszélgetést, vagy most folytatjuk, vagy semmikor, mert hogy ugye most uh, vannak a Szent Lőrinc napi kézműves napok, és ez ugye péntek, szombat és vasárnap erről beszélni a jövő héten, az körülbelül olyan, mint hogy az ATV-n egyébként még egy nappal, a, ha jól emlékszem az ATV volt, egy nappal az Vizes világbajnokság befejezése után is hirdették még a Vizes Világbajnokságot, amire én nagyon, tehát azért vagyok nagyon a hátlis mert amikor én még külkorszakban dolgoztam, Kalipszorázióban meg voltak, Kábel TV-n, E, reklám, voltak talk akkor az nagyon kínos volt, amikor lejárt szavatosságú reklámokat adott le az ember, és az atv nem feltétezni az ember, hogy 24 órával az esemény után még mindig reklámozza. Nos, negyedikén, ötödikén és hatodikán először is mi ez a Szent Lelinc napok? Valaki telefonál, egy másodpercse várjon. Jó reggelt! Haló! Jó Jó reggelt! Jó reggelt. Amiatt két a átlanak, az egyik a, a nénén így lehozta, hogy, hogy másnap megjelentek ott a, a, az emberek, és nem drabták a... Köszönöm, ez kicsi, fontos. Cín, ...kicsit cinizmussal ugyan, de lehozta. A, a másik, ami telefonálok telefonálom, hogy amikor az egész dolog felvehetődött, és hogy felvezette, én 18. szeleti vagyok, és hogy felvezette a polgármesternek, akkor azt mondtam magam, hogy bárcsak annyit mondan a, a Attila, hogy van ilyen, van ilyen, ez az ember ibázik, azt ember, aki azt jó napot. Ö, és nagyon örültem, mikor ezt mondta Ugi Attila, és... Ugye utána átkerült a, a dolog ahhoz az állampolgához, aki a 444 egyet értesítette, azt kell mondja ebben a helyzetben a 444 viselkedett úgy, ahogy én reméltem hogy Attila nem fog, nem a 444, bocsánat, az állampolgár viselkedett úgy, ahogy én reméltem hogy Attila nem fog, mert tényleg az a normális logikája, egy normális országban, hogy az ember beküld e-mailen az önkormányzatnak, az ennyi és ha nem kap két hónapig rá semmi akciót vagy nem történik semmi, akkor szólok a sajtónak szóval ez szóval. itt vannak ilyen gombok, remélem jól nyomtam be, ez azért fontos, hogy Ugi Attila hallott-e azt a telefont, ami most igen, én... igen, igen, hallottam, urá Köszönöm. akkor most mi a, a saldo? Új, uh, Atirának beírunk egy piros pontot. Uh, ennyi, és feltételezzük, hogy legközelebb már uh, két van, nem ismétődik meg ezt Szerintem ennyi a szadó. Jó, nem fűznék hozzá kommentát. Köszönöm szépen. Köszönöm. Én is köszönöm szépen. Tehát mik ezek a szentlődni napok, miközben ajánlom ismét a telefonszámot egy és egy, Ugye az a látszólagos vagy valódi feszültség, ami ugye az önkormányzatokkal való együttműködés hallatán egyébként felvetődik, az jelentősen tud oldódni, ha egyébként ezekben a beszélgetésében hallgató is bekapcsolódik, függetle attól, hogy egyébként egyetért az együttműködéssel vagy sem, mert a párbeszéd azért sokat javít azon, ha az ember arról tud beszélni, ami valakinek nem tetszik, ha pár indulati szinten van jelen, nem verbalizálva, van nehéz, mit kezdeni. Nos, tehát mik ezek a napok? Amikor a Kosút teret négy évvel ezelőtt megpróbáltuk újra feléleszteni, és egy városi közparká alakítani, akkor még... És majd további fejlesztése lesz, amiben rengeteg papíron van előttem, de arról biztos nem fogunk tudni beszélni, mert nem lesz rá idő. Van, amelyik egy igen. Akkor pontosan az volt a cél, hogy megpróbáljuk bevonzani oda azokat a kerületi közönséget, azokat az embereket, akik szeretnének kultúrált szórakozásban valamilyen olyan típusú fesztivál hangulatban részt lenni, amelyik egy picit más, mint amit a Bókai Kertben szoktunk rendezni. Annál egy kicsit irányítottak sokkal több benne a, a az a, az a típusú elem, amelyik, amelyik nem annyira a vúsli jelleget, hanem inkább a, inkább ennek egy picit magasabb szintű szórakozást próbál valamilyen módon megjeleníteni. Tehát a termékeknek a pozicionálása azok a típusú dolgok, amiket idehoznak és árusítanak, azok az ételek, amiket megmutatnak, illetve amiket meg lehet vásárolni, ez egy picit más, mint mondjuk, amit a bokai Kertben szoktunk. Jó, azt kérdezem Öntől, hogy ez, ez, ez egyébként alapvetően egy kézműves vásár, vagy egy kulturális program? Ez inkább egy kézműves vásár, amit egy picit a kulturális programmal próbálunk feldobni, bár most a... Jó, tehát, hogyha van ez a nagyobb jel, akkor az a kézműves vásár felé mutat, az olló. Igen, igen, igen. Kéz, inkább, a, inkább a kézműves és a kézműves, kézműves élelmiszeripari termékek uh -huh. ezzel egyébként okay. ki. Jó, csak azért mondom ezt, ezt, mert egyébként maga a program, mármint ami a zenei programot illeti, anélkül, hogy én ebben mérvadó lennék, azért az nem feltétlenül, tehát az, az nem te pontosan te azt te az ízlésvilágot tükrözi, mint amit én egyébként önnel kapcsolatban megismertem, ugyanakkor nagyon populáris. Tehát ha ez a mondat egyáltalán jelent valamit, aztán persze részletezem, és akkor más is érteni fogja, hogy mire gondol, függetlenül, hogy egyetérte velem vagy sem. Önnek, önnek ebben tökéletesen igaza van, de a kollégáim leszoktattak arról, hogy a saját világomnak megfelelő zenei koncerteket hozzak, ha csak nem viszonylag meghitt néhány tucat emberrel próbálom együtt. De akkor én jól érzékelem, elmondani. hogy maga ez a kézműves vásár egyáltalán nem 16-30-kor kezdődik, hanem annál jóval korábban a kulturális programok kezdődnek, én akkor van, a, a vásár pedig egész nap van. Így van, így van így van. A augusztus 4-én nagyjából korai délutántó elindulnak már, és 6-án estéig tartanak, és ezek a, a zenei programok azok, amelyek a későbbi ö, időpontban kezdődnek. Att hát kérdezem meg, mert ilyen összekötés, egyébként másról is előfordul a gazdasági részét, hogy ezt például teljes egészében az önkormányzat állja, vagy ennek egy részét a vásározókra áthárítja mondván, hogy ez nektek csap reklámot. Nekem igazából ezzel, ezzel kapcsolatban annyi a, a, a költségünk tulajdonképpen a helyszínt biztosítjuk, és ezért nem kérünk e, e, Jó, a magyar a zenei programokat azt a, azt a vásárszervezői finanszírozzák? Így van, a vásárszervezői finanszírozzák. A programot is Önök állítják most össze? a programot is ők állítják közös önkormányzatta? Igen, igen, igen, igen, igen. Bár azért annyit annyit azért hozzátenni, övezét évről évre, most ugye a május elsőjai rendezvényekkel kapcsolatban, május elsőjén volt, az kifejezetten egy ahol ahol nem csak a vásár volt, inkább kézművesi hanem a programok is inkább rétek programok voltak ugye a május elsőjához kapcsolódó sor hét végén, téblábtáncfestiváltól világzenei zenekaroknak a fellépéséig. Tehát ott, ott gyakorlatilag a, a, a zenei program is egy picit kevésbé volt populáris. Itt a, itt a zenei program egy kicsit populárisabb, és cserébe viszont nagyon érdekes, izalmas nagyon pici kézműves főzvéktől, kézműves sajt termékeket gyártó cégektől kezdve nagyon sok olyan, olyan termék fog megjelenni, amelyik nem, fejt, nem feltétlenül találkozik minden a 18. kerületen. Jó, hát akkor mondom a programot, vagy annak egy részét, ugye péntek, ugye tekintettek kell lenni majd a hűségre, hiszen aki majd fél összkor fog fellépni, hát arról jóskán fog csurogni a víz. Kolibritánc egy tánc egyesület bemutatója, elérhetőség 061 egy. 4-8 kil... időnként, időnként tudom, aztán meg minden átmenet nélkül elfelejtem. 4 -9 -9 -9 -9 és -6 -6 -7 -7 -1 -1 -1. Aztán Gezerol koncert fél héttől nyolctól ünnepélyes megnyitó aztán negyed től Korda György és Balásklári koncert Szombaton Tébláb Művészeti Iskola 4-től, Jans és a Távoli Rakonok Koncert 5-től, Kiviszi Jászírtes Edinamókus Koncertje fél 7-től, és bomba Koncert 8-tól, Vasárnap pedig Botafogó Tánc Egyesület 32-től nem lesz az semmi se, hogyha ilyen idő van, négytől farkas Léka és a Tintanyú családi koncert, fél hatkor Háfnó City koncert és kilenctől Kacor feli koncert lesz. Um, a hátra levő időre is van itt nekünk még rengeteg megbeszélni valónk. 061 0999 és 0630 67711 Keresem hozzá a papírokat, ugye van ez a Lürinci blog, amely valószínűleg nem fideszes indítatású, de erről korábban már beszéltünk, itt két írás jelent meg, nagyjából ugyanarra a, tehát ugyanaz a vezérfonal, ismeri? Nem, nem, nem, nem. Egész évben szabadságon, az első rész 31-en, egész évben szabadságon, második rész augusztus 1 tehát egymás követő napon. Látszatra több városgazdat e, dolgozó tesz vesz a 18. keletben, de Pest centimébre, mintha rendszeresen kivaradna az útvonalokból, csokorba gyűjtöttük a hozzánk bejelkező panaszokat, sőt, tartottunk egy helyi bejárás is, első szeként Pest központi részét mért fel. Itt a Fideszes Bauer Ferencái képviselő a havi jutatása a lakosságügyek felkarolásait a városházáról 430 ezer forint. Néhány hónapja még óriási szeméthalmok csúfították a Cáfa utca vasúthoz, eső végére telepített szelették gyújtősziget területét. A létesítményt azóta felszámolták, most tiszta a környezete, de 100 méterrel tovább alatt a vasút már masszív szemetes és itt tovább. És így tovább a zárt 2014-es megválasztása óta eddig 14 millió 190 .000 forint közpénzt vett fel, és nagyjából ugyanerre hajaza, az, ahogy ezt mondani nagyon elegánsan. A másik írás csak az Csabafi kapcsolatos. És pedig 13.530.000 forintot vett föl. És közben felróják neki, hogy az a terület, aminek ő a képviselője, hogy néz ki itt a Péterhalmi erdőről, vagy a Kertváros utcában több helyen hiányzik. A járda gondozatlan, az környezete. Azt kérdezem, hogy ez mennyiben analóg a 444.hu-val, magyarul, hogy ezt egymás között is megbeszélhetnénk, mennyire hangulat kelt, és függetlenül attól, hogy persze, ha ismerte volna ezeket a cikkeket, akkor ez egyszerű lett volna, de ezek szerint a Lőrinci magazin az nem a kedvenc olvasmányai közé tartozik. De még mondom megmondom őszintén, hogyha visszapot szeretnék olvasni, vagy olyan dolgot, amelyik, a, hogy mondjam, a, a, a valóság és a és a fikció között van, akkor inkább a galaktika magazint vásárolom, megvan azok írodat, az magasabb szintű írásokat tartalmaznak, mint ezek. Tehát hogy, hogy mondjam, tehát ezek ugye olyan mértékű csúsztatások vannak általában ezekben, a, ezekben az anyagokban, hogy azért, mert ha ezek tényszerűen írnák be, hogy hol hibázunk, akkor én minden nap ezzel kezdeném a a napomat, hogy megnézzem, hogy ebben mi van, de az a baj, hogy ezek olyan mértékű csúsztatások, és ugye ezek nem is élő emberek mögé, de élő, tehát soha senki nem is vállalja élőben fel. Ez egy klasszikus mondjam, újságírói jósor, ami, ami ott látszik, hangulatkeltéssel, nagyon pici valóság tartalommal, aztán utána pedig a fantáziaszülemény az egész. Azt persze el tudom képzelni, hogy azokon a helyszíneken, ott és azokban az időpillanatokban lehet, hogy vannak olyan dolgok, amelyek amelyekben probléma van, de hát ha azt mondom, hogy a Péterhalmi Péter erdőben a szemét. A Péterhalmi erdővel az önkormányzatnak tulajdonképpen hogy mondjam, nincsen olyan típusú kapcsolata és beavatkozási lehetősége, hiszen az a pirisi parkert az állami tulajdon, a vagyonkezelő a pirisi parkerdő, A pirisi parkerdőnek kellene időről időre megtenni, mint ahogy egyébként minden egyes esztendőben az önkormányzattal együttműködve Részben a Teszed akció keletében, ami most idén összel lesz, részben pedig egy tavaszi takarításra, ahol az önkormányzat is élőerőt, illetve illetve gépeket is biztosít a Pirisi Parkerdőnek, ahhoz, hogy ki tudjuk takarítani az erdő, ugye ez nem az önkormányzat, hanem a Pirisi Parkerdő feladata lenne. Tehát ennyit arról, hogy közben az adott képviselőnek a a, a, meg az önkormányzatnak mondjuk az erdőben vagy az erdőben letett szeméthez, a vasúttudcával. Nagyjából egy perc van szóval még. A, ugyanez, a, ugyanez, a, ugyanez a helyzet a mával kapcsolatban is. Én értem, tehát vannak ilyen felvetések, amiket az embernek közös erőfeszítéssel meg kell oldani, de az, hogy mi direkt és szándékosan és kifejezetten a képviselőre vagy az önkormányzatra adresszálják ennek a nem megoldását, az az a típusú csúsztatás, amire azt tudom mondani, hogy anfer mindenféleképpen. Köszönöm szépen a rendelkezése állás, kellemes hétvégét kívánok. Úvattal a hűséggel. Viszont halásra. Halás. Viszont halásra. Ugi Attilát hallották a 18. kerületi önkormányzat polgármesterét, a ott a 18. kerületi önkormányzat támogatta. Elérhetőségem mostantól dörö.fi alajanos kukac gmail.com. Viszont halásra. Ön a civil rádió adását hallja a 98 mhz Civil rádió. Amely elérhető és átélhető.